20. fejezet. 19 óra, 10 perc. Sila remegő kézzel nyúlt az elkülönítő zárjához, és mire sikerült kinyitnia, Harlen már ott is volt az ajtónál, meglepődve és felháborodva. Mi az ördögöt csinál? Dörrent rá dühösen a doktornőre. Megfertőzi magát is és mindenkit. Muszáj volt bejönnöm, válaszolta ugyanolyan hevesen Síla. Itt vannak. Ki csodák? kérdezte Harlen és a felháborodását rögtön a nyugtalanság váltotta fel. Bó és legalább még egy a megfertőzöttek közül fakadt ki sílából a válasz. Sikerült kinyitniuk a csapóajtót. Azt, át mi is jöttünk. Nyilván Kessy nyomát követték, bármelyik pillanatban itt lehetnek. A szentségit itt el magát Hárlen. Elgondolkodott egy pillanatra, aztán kiviharzott az elkülönítőből. Kessy és Pét is felbukkant a szomszédos szobából. A lány álmosnak, kisé kábának tűnt ugyan, de szemmel látható a jobb állapotban volt, mint korábban. Hol van Jonathan? kérdezte idegesen Harlan. A laboratóriumban válszolta Pitt, a koltját keresi. A kutatóval az élen a csapat visszasietett a laboratóriumi részbe. Az összes helyiséget végigjárták, még végül az utolsóban az ajtó mögött elrejtőzve megtalálták jonathan -t. A fiú mindkét kezével vadul markolta a Harlan revolverét. El kell mennünk kiáltotta Harlan Pitnek. Beront az inkubátorba és pár másodperccel később egy halom rinovírus tartalmazó oldattal teli fiolával tért vissza. A hátuk mögül jövő éles sercegő hangra egyszerre fordultak meg, és fényes szikre esőt láttak, mint ha hegesztettek volna a folyosón. Ezzel párhuzamosan a nyomás gyors ütemben csökkenni kezdett odabent, de olyan gyorsan, hogy mindannyian kénytelenek voltak a fülükre tapasztani a tenyerüket. – Mi történt? – kérdezte értetlenül síla. – Átvágják a légzsili pajtaját – kiabálta hárlen. Gyerünk, siessenek! A betegszobák felé akarta terelni a kis csapatot, de mielőtt bármelyikük is megmozdulhatott volna, a folyosó sarkán fekete diszkosz bukkant fel és beúszott a laboratóriumba. Erősen fel volt hevülve, vörösen izzott és vakító fényudvar vette körül. Egy korong kiáltotta el magát rémülten síla: Ne menjenek közel hozzá! Ne bizony, tette hozzá Hárlen: Ha fénylik, akkor rádióaktív, ontja magából az alfa részecskéket. A diskos Jonathan felé indult, aki rémülten elugrott előle, és a többiek után rohant. Harlem beterelte a társaságot a következő helyiségbe, és magukra csapta a nehéz, 5 centi vastag acélból készült tűzbiztos ajtót. Siessenek, sürgetett mindenkit. Bár a szavának rögtön megvolt a foganatja, még csak a helyiség közepén jártak, amikor újból hallották a korábbi éles sistergő hangot. Újabb szikra első következett, és hátra pillantva Harlen látta, mint a kis diszkosz könnyedén átható az ajtón. A harmadik labor futottak, a beteg szobák folyosorára a nyíló dupla ajtó felé, és Harlan azt is bezárta, mielőtt a többiek nyomába eredt volna. Még el sem lépett azonban, a sercegés és a szikrázás már is újból kezdődött. Most hova? kérdezte Sheila, miután beérte őket. A szobába, mondta Harlan, rögtön mutatva is az irányt. Jonathan volt az első, aki odaért, és kitárta a többiek előtt a vastag, ólomnehezékekkel megerősített nehéz ajtót. Ez zsákutca, kiáltott fel rémüten miután bezsúfolottak a viszonynak szűk helyiségbe. Miért hozott ide bennünket? Álljanak gyorsan a védőlemez mögé, parancsolt rájuk Harlen, Silla és Pete kezébe nyomta a szövettenyészettel teli üvegeket, maga pedig a röngenkészülékhez ugrott. Úgy állította be, hogy a sugár pontosan az ajtóra vetüljön, aztán ő is elrejtőzött a védőlemez mögött. Félszemmel az erős sistergéstől kísért cikra esőre figyelve, újjaival lázassan matatott az irányítópanel gombjain. Kapcsolókhoz nyúlt számtárcsákat állított be. Az olomlevezet miatt a diszkosznak ezúttal valamivel tovább tartott, hogy átégesse az ajtót és bejusson a rönggen szobába. Amikor felbukkant, a színe feltehetően az energiaveszteség miatt észrevehetően halványabb volt, mint korábban. Harlem megnyomta a nagyfeszültségű feszültségű áramkör gombját, erős búgás hallatszat, és a fejük fölött világító lámpafénye egyből lecsökkent. A legerősebb sugára állítottam, amit ez a gép produkálni képes, magyarázta a tudós. A röngensugarak hatására a diszkos színe halvány vörösből rögtön vakító fehérré változott. Fényudvara is erősebb lett, növekedni kezdett, elhomályosította magát a korongot, és közben egyre erősödő zugás hallatszott, ami már, már az elviselhetetlenségig fokozódva negatív robbanásként egyik pillanatról a másikra szűnt meg. Ugyanakkor a röngen készülék az eléje állított vizsgálóasztal, a körben heverő eszközök, de maga az ajtó és a mennyezeti világítótest is deformálódott, megnyúlt abba az irányból korábban a diszkosz lebeget. Az ólomvédőfal védőfal mögött is érezték a hirtelen szívóerőt, erőt, és egymásba kapaszkodtak, hogy ellen tudjanak állni neki. A szobát enyhén csípős füstöltötte meg, és csak nehezen otsudtak a hirtelen jött kábulatból. Mindenki épp senkinek sem esett baja? kérdezte hárlen. Az órám szétrobbant, válaszolta Sheila. Akár Akárcsak az. Hárlen a fali ólára mutatott, aminek az üvege összetört, a mutatói eltűntek. Elmondhatjuk magunkról, hogy láttunk egy miniatűr fekete lyukat. A laboratóriumból erős csatanás halacot, és egy szempillantás alatt mindannyiuk visszatértek a valóságba. Úgy látszik, sikerült átjutniuk a légzsilipen, mondta Hárlen. jöjjenek. Kiragadta Jonathan kezéből a koltot, és helyette inkább egy szövettenyészettel teli üveget adott a fiúnak. A maradékon kesz és pítosztozott, és az enyhén elgörbült ólomlemez mögül előlépve az ajtóhoz mentek. Ne érjenek semmihez, figyelmeztette a többieket Harlan. Könnyen lehet, hogy amihez nyúlnak az még mindig rádióaktív. A három férfi közös erőfeszítésére volt szükség, hogy az ajtókat ki tudják nyitni. Hárlen a laboratóriumba vezető dupla ajtó felé pillantott, és látta, hogy az egyik szány felső részén apró, a szélén égés nyomait viselő lyuk sötétlik. Balra, parancsolt rá a többiekre, a folyosó végén át az ajtón a lakó részbe, értették? Mindenki bólintott, induljanak. Hárlem végig a dupla ajtón tartotta a szemét, még a többiek a másik irányban el nem tűntek, és már éppen indulni akart utánuk, amikor az egyik ajtószány vadul kivágódott. Tudós pillanatnyi bizonytalankodás nélkül tüzelt a nagy kaliberű fegyverrel. A szűk folyosón fűsüketítő dörrenés hallatszott, a lövedék céltévezte a szomszédos ajtószányba vágódott és átszakította az üvegét, de így is volt némi hatása, mert a nyitott szány becsukódott, és egyelőre senki nem próbálta meg újból kinyitni. Harlan a többiek után futott, de pár lépés után a lábai rettenetesen elgyöngültek, és mire a lakó részbe ért, már csak tántorogni volt ereje. Harlan, meglőtték, kiáltott rá Síla, mivel az ajtón keresztül is mindenki jól hallotta az erős döreit. Hárlen nemet intett, a száján és a szeméből kevés hab budjant elő. Azt hiszem, a rinovírus éppen most kezdte kiűzni belőlem az idegent, nyögte, hogy álva tudjon maradni, kénytelen volt nekidőlni a legközelebbi fajnak. Úgy látszik, működik a dolog, csak sajnos éppen a legalkalmatlanabb pillanatban. Pitt fürgén odaugrott, hogy segítsen. A vállát átölelve megtartotta, és kivette a fegyvert a tudós elernyat kezéből. Adja ide, szólt rá Síla, és a fiatalember kérdezés nélkül oda is nyújtotta a koltot. Hogyan keveredhetünk ki nem? – kérdezte a doktornő Harlentől, és még mielőtt választ kaphatott volna, a labor felől éles üvegcsömpelés hallatszott. A főbejáraton át ott áll a range roverem. Addig nem jártam arra, nehogy felfedezzenek, de most már úgy sem számít. Rendben van, merre kell menni? A főfolyosón folyosón, aztán jobbra adta meg az útirányt Harlen. A raktárhelyiségeken túl van egy újabb légzsilip, aztán újabb hosszú folyosó, rajta kis villamos targoncák. A főbejárat egy farmháznak tűnő épületben van. Silla kinyitotta a folyosóra nyíló ajtót, és a fejét óvatosan előre nyújtva próbált a laboratóriumok felé kémlelni. A még nem is hallotta, amikor érezte a lövedéket, és a golyó, mielőtt a nyitott ajtószányba vágódott volna, olyan közel süvítette el, hogy a homlokát súrolta. A doktornő rögtön visszarántotta a fejét. Tudják, hol vagyunk, mondta, megtörölve keze fejével a homlokát. Azon sem csodálkozott volna, ha vért lát rajta, amikor megnézi. Nincs valami egyéb kiárat? Ezen a folyosón nem tudunk végigmenni. – Nincs, ez az egyetlen út – válaszolta Hárlen. Ó, a rohadt életbe – motyogta Síla. A kezében tartott koltra pillantott, és megkérdezte magától, hogy vajon kit is akar vele becsapni. Gyakorlásként sem sütött még el soha fegyvert, nemhogy élesben használta volna. – Bekapcsolhatjuk a tűzoltórendszert – mondta Harlan, és a falon lévő üveges szekrényre mutatott. – Ha meghúzzuk a kart, mindent eláraszt a tüzet lefolytó gáz. Olyan sűrű, hogy levegőt sem lehet venni tőle. – Remek – állapította meg Síla. Egyszerűen visszatartjuk a lélegzetünket, és szép, kényelmesen kisétálunk, amíg ők itt maradnak. Nem, dehogy, tiltakozott Hárlen. A panel alatt a kis szekrényben vannak gázmaszkok, a szűrőjük legalább fél óráig kitart. Sila szekrényhez ugrott, főrántotta az ajtaját, és látta, hogy tele van Gyorsan felkapott belőlük ötöt, és szétosztotta a többieknek, akik sietve elolvasták a rajtuk lévő használati utasítást. Mindenki felkészült? kérdezte. Fel. Nem hiszem, hogy lenne más választási lehetőségünk, válaszolta Pit. Működésbe helyezték a légszűrőt, gyorsan a fejükre húzták az állarcot, és miután mindenki feltartott hüvelykújjal jelezte, hogy készen van, Sheila lecsapta a tűzvédő rendszer működésbe hozó kart. Éles csengetés hallatszott, amiután egy géphang többször is hangosan megismételte. A létesítményben tűz van. Egy percen belül az oltószerkezetek is működni kezdtek, és gyorsan párolgó permetet szortak a helyiségekbe, amelyek ettől egyre sűrűsödő füsttel teltek meg. Fogóckodjunk össze, kiáltotta a többieknek síla. A maszk alatt nehezen tudott csak beszélni, és látni is egyre kevesebbet látott. Újból kinyitotta a folyosóra nyíló ajtót, és örült, mert ugyanazt a sűrű füstöt látta gomolyogni, mint a szobában. Kihajolt, és a laboratórium irányába pillantott, de csupán egy-két méternyire látott, azon túl mindent elnyelt a szürkeség. Hirtelen elhatározással kilépett a folyosóra, és mivel senki nem lőtt lá, visszaszólt a többieknek. Gyerünk, Pitt maga vigye előre Harlandt, hogy vezessen. Kesi, Jonathan, fogjátok az üvegeket. Szoros csoportot alkotva, tapogatózva mentek végig a folyosón, és szerencsésen el is jutottak a légzsilipig. Silla légmentesen bezárta maguk mögött az ajtót, és ettől kezdve egyre tisztuló levegőben mentek tovább. Mikor a főbejárati lépcsőhöz értek, már a légzőkészüléket is levehették. Öt lépcsőfordulót kellett megtenni, hogy kibukkanjanak a felszínre. A ház nappaliában egy szőnyegméretű csapóajtól jutottak ki, ami olyan pontosan záródott, hogy miután becsukták maguk mögött, észre sem lehetett venni a padlón. A fészerben kell lenni a kocsimnak, mondta Hárlen. Köszönöm, Pitt fordult a fiatalemberhez, levéve a karját a válláról. Maga nélkül nem hiszem, hogy ki tudtam volna jönni, de most már jobban érzem magam. Zsebkendőt vett elő, és harsányan kifújta az orrát. Ne álljunk meg, figyelmeztette őket Síla. Az üldözőink is találhattak gázmaszkokat, és akkor hamarosan a nyomunkban lesznek. A főbejáraton keresztül hagyták el a házat, és indultak tovább a fészer felé. A nap már lenyugodott, és a korábbi forróságot egyre gyorsuló lehűlés váltotta fel. A nyugati horizonton húzódott ugyan még egy keskeny, vérvörös csík, de az égbolt nagy része már indigókék volt, és néhány csillag is fény lett rajta. Ahogy azt Harler remélte, a Range Rover sértetlenül ott állt a fészerben. Tudós gondosan elhelyezte a szövett tartalmazó üvegeket a csomagtérben, és csak azután ült a volám mögé. A koltot kivette síla kezéből, és az ajtó rekeszébe dugta. Képes lesz vezetni? kérdezte síla, ámulva a gyors felépülésen. Persze, válaszolta Hárlen, egészen másképp érzem magam, mint akár csak egy negyed órája. Enyhe borzongáson van csupán. Azt hiszem a kísérlet emberi szakasza tökéletes sikerrel járt. Sheila vezető melletti ülést foglalta el, keszi Pete és Jonathan pedig hátúra szállt be. Pete átölelte Cassit, és a lány szorosan hozzábújt. Harlan a motort beindítva kifarolt a fészerből, csinált egy gyors úkanyart, aztán az útra vezette a kocsit. Ez a fertőzés alaposan betett a közlekedésnek, mondta kis idő múlva. Nézzék meg, sehol egyetlen kocsi, pedig csak 15 percnyire vagyunk Pezveltől. Jobbra kanyarodott, és erős gázt adott. Hova megyünk? kérdezte Sheila. Nem hiszem, hogy túl sok választási lehetőségünk lenne, felelte Hárlen. A rinovírus minden jel szerint alkalmas arra, hogy véget vessen a fertőzésnek, de az a dolog, amit kapunak neveznek, változatlanul nagy veszélyt jelent. Tennünk kell ellene valamit. A kapu kapta fel a fejét a szó hallatán Kessy. Bó mesélt róla valamit. Ó, bizony. Azt mondta magának, hogy már majdnem kész. Nem tudja, mikor akarják működésbe hozni. Konkrétan nem említette, de úgy vettem ki a szavaiból, hogy azonnal mi elkészült – Erről van szó, – mondta izgatottan Hárlen. – Bízunk benne, hogy még időben odaérünk, és ki tudunk találni valamit, amivel megakadályozzuk. – Mi van azzal a rinovírussal? – Hallottam, hogy az előbb beszélt róla – kérdezte a lány. – Csupa jó hírt mondhatok. – Különösen magának és nekem – válaszolta a visszapillantó tükörben kesszire nézve Hárlen. Sillával közösen elmesélték, hogyan jutottak el a felfedezésig, aminek a révén lehetővé vált az átalakulásra ítélt emberi faj megmentése, és mindketten nagyon megköszönték Kesszinek az információt, amit pít adott. A legfontosabb az volt, hogy megtudtuk, a vírus három milliárd éve került a Földre, magyarázta síla. Ennek alapján jutott eszünkbe, hogy talán érzékeny az oxigénre. Nem kellene nekem is belélegeznem egy adagot ebből a rinovírusból, érdeklődött Kesszik. Fölösleges, nyugtatta meg Harlen. Pusztán attól megfertőződnek mindannyian, hogy itt ülnek a közelemben. Néhány virion is elég lehet, mivel a szervezet ezt még nem ismeri, senki nem lehet immunis vele szemben. Keszi megnyugodva hátradőlt az ülésen, és visszahajtotta a fejét Pit vállára. Néhány órája még azt hittem, mindennek vége. Furcsa dolog újból reménykedni vallotta be. Pit enyhén magához szorította. Hihetetlenül szerencsések voltunk. Este tizenegy után néhány perccel érték el Santa Áthajtottak a külvároson, csupán egyszer álltak meg egy elhagyatott benzinkútnál tankolni, és felpakolni maguknak az üzletből némi édességet és sós -magyarót. Míg a többiek kiszálltak, keszi a gépkocsiban maradt. Épp akkor tölt rá a gyengeség és szédülés, akkor budjat ki szemén és száján a hab, amitől Harlan még a föld alatti laboratóriumban megszabadult. A lány rosszul látva Harlan egyébként kifejezetten boldog volt, újabb bizonyítéknak tekintette arra, hogy a rinokúra, hogy a mesterséges nátha fertőzést elnevezte, hatásos. Szentafé központját megkerülve Kessi irányításával egyenesen az új kezdet intézetéhez hajtottak. Bár későre járt már, a külső kapu fényesen kivolt világítva, és bár a tiltakozók hazamentek, a kibe áramló fertőzöttek miatt igen nagy volt a forgalom. Hárlen az út szélére kormányozva leállította a kocsit, és alaposan körülnézett. Hol van a ház? kérdezte. Útközben Keszi mindent elmondott a többieknek az épület elhelyezkedéséről, amire csak emlékezett, és arról is beszámolt, hogy a kapu a földszinten van, a bejáratól mindjárt jobbra a korábbi bálteremben. Arra mögött a kis erdősáv mögött válaszolta a kérdésre. Merre néznek a bálterem ablakai? érdeklődött tovább Hárlen. Azt hiszem a hátsó frontra, de ebben nem vagyok biztos, mert be vannak deszkázva. Ennyit az ablakon át történő behatolásról, állapította meg elégedetlenül a tudós. Figyelembe véve, mire jó a kapu, biztosan sok energia kell a működéséhez, és nyilván áramot használnak. Talán sikerül kikapcsolnunk, vetette föl Pete. Fantasztikusan életre való ötlet, mondta kisé csípősen a tudós. Ahhoz, hogy időn és téren át eljussanak hozzánk, nem hiszem, hogy az idegenek ugyanazt az energiát használnánk, amit mi is a pirítós készítéshez. Ismerve, mire képesek egyenként, próbálja meg elképzelni, mi mindenre lehetnek alkalmasak azok a kis fekete diszkoszok, ha együtt összehangolta a lépnek működésbe. Csak egy ötlet volt, védekezett Pete. Kissé ostobának érezte magát, és úgy döntött, hogy inkább befogja a száját. Milyen távol van az épület a főkaputól? kérdezte Síla. Elég messze, pár száz méternyire. A hajtó először kis erdőn megy át, aztán nagy, nyitott pázsitos térségem. Azt hiszem, ez lesz az első probléma, állapította meg a doktornő. Ha bármit tenni akarunk, először is el kell jutnunk a házig. Okos megállapítás, jegyezte meg Harlan. Mi volna, ha átmásznánk a kerítésen? vetette fel az újabb lehetőséget, Jonathan. Itt világos van, ugyan, de máshol nem láttam lámpákat. Hatalmas kutyák őrzik az egész területet, mondta Eszi. Ők is meg vannak fertőzve, ugyanúgy, mint az emberek. Azt hiszem, nagyon veszélyes volna, ha kiszállnánk a kocsiból, és úgy próbálnánk közelebb jutni. Hirtelen az addig sötéten feléig boruló éjszakai égbolton hullámzó, az északi fényhez hasonló energianyalábok tűntek fel. Tekergőzve egymásba kapcsolódtak és gömböt alkottak, ami hol összehúzódott, hol pedig kiterjedt, lüktetésével a lélegző organizmus képét idézve fel abban, aki figyelte. Az összehúzódásokat követő tágulások azonban egyre növekedtek, és a jelenség egyre nőtt, fejlődött. Ó! Oh. Sila hangján jól érezhető volt a csalódás. Azt hiszem, elkéstünk, megkezdődött. Na jó, kifelé a kocsiból mindenki szólt határozottan a többiekre Hárlen. Hogy érti ezt? kérdezte értetlenül a doktornő. Úgy, hogy szálljanak ki, be akarok hajtani egyenest a bálterembe nem engedhetem, hogy ez a szörnyűség megtörténjen. Csak azt ne higgy, hogy engem kihagyhat ebből. Ahogy óhajtja, nincs időm vitatkozni adta be a derekát Hárlen. Maguknak viszont indulás szólt hátra a fiataloknak. Hova mehetnénk? kérdezte Kesszi, Péter, majd Jonathanra pillantott, és azok egy-egy bolintással jelezték, hogy folytassa, csak az ő nevükben is beszél. Azt hiszem, együtt kell végigcsinálnunk. Ó, a szentségit elégedetlenkedett Harlan, miközben sebességbe tette a kocsit. Éppen erre van szükség az emberiségnek, egy kocsirakomány, ostoba mártírra. Beindította a motort, figyelmeztette a többieket, hogy kapcsolják be a biztonsági öveiket, és a magáit is olyan feszesre húzta, amire csak tudta. Aztán bekapcsolta a CD lejátszót, és felrakta a kedvenc zenéjét, Stravinsky tavaszi áldozatát. A számára legkedvesebb részt választotta ki, ahol az üsdobok a legerősebbek, majd a hangerőt jó nagyra állítva kivágodott a kocsival az úttestre. – Mit fog mondani a kapuőröknek? – kérdezte kiabálva Síla. – Azt, hogy mehetnek a francba – ordította vissza Hárlen. A behajtót fekete-fehér csíkos sorompó zárta le, a gyalogosok azt kikerülve közlekedtek. Harlan legalább 70 kilométeres sebességgel hajtott neki, és a Range Rover órára erősített vastag, akadály elhárító acélcsövek pillanatok alatt szilánkokra törték a korlátot, miközben a továbbra is mosolygó őrök lélekszakadva jobbra-balra ugráltak a kocsi elől. hátra nézett, és látta, hogy az első megdöbbenésből ugyan magukhoz térve az őrök rohannak utánuk. Egy falka, vadult, csaholó kutya is üldözőbe vette őket, de az őrökkel együtt hamar eltűntek a szemük elől, mert Harlem behajtotta fák közé egy hosszan elnyúló s kanyarba. A Range Rover hamar maga mögött hagyta az erdőt, és megpillantották az éjszakai égboltra meredő nagy épületet. Az egész ház fény lett, különösen az ablakai, és az égen ritmusosan kiterjedő, összehúzódó fénysugarak, mintha gigászi láng nyelveként egyenesen a teteje alól csaptak volna fel. Nem akar lassítani kicsit kiabált a sila. A gépkocsi motorja úgy bőgött, mint a repülőgép hajtóműve, és az üsdobok mély dörrenései akkorák voltak, mintha egész zenekar játszana odabent a róverben. Sila önkéntelenül is felnyúlt és megmarkolta az ajtó fölé erősített kapaszkodót. Hadlen nem válaszolt, az arca feszült koncentrálásról árulkodott. Egészen addig a kocsibahajtón halad, de mihez megpillantotta maguk előtt a házat, letért róla, és a gyepen át a gyalogosokat kikerülve kezdett vágtatni feléje. Körülbelül 100 méternyire a földszinti terasz széles lépcsősora előtt, nem törődve azzal, hogy a Range Rover fordulatszámjelzője már anélkül is közeljárt a piros tartományhoz, a tudós visszaváltott, a gépkocsi ettől a motor vad hörgése mellett jelentősen lelassult, ugyanakkor igen megnőtt a hátsó kerekek forgatónyomatéka. Jézusom, kiáltott fel Jonathan, látva a sebesen közeledő lépcsőt és a korláton átugráló embereket, akik megpróbáltak mielőbb kikerülni a feléjük rohanó három tonnányi fenyegető útjából. A Range Rover nekiütközött a lépcső aljának, az első kerekek megemelték, és a kocsi már szállt is fel egyenesen a teraszra. Három-négy méternyire a fényesen kivilágított, nagy, üvegezett bejárattól zökkent csak vissza a kőre. Hárlen kivételével mindenki rémülten behunyta a szemét, mielőtt az ütközés bekövetkezett volna. A klasszikus zene hangját is túlszárnyaló üvegcsörömpölés hallatszott, de az átszakított ajtók alig csökkentettek valamit a nehéz jármű lendületén. Mihelys túl rajtuk, Hárlen rögtön a fékre taposott és jobbra tekerte a kormányt. Nem akart neki ütközni az előcsarnokból az emeletre vezető nagy belső lépcsőnek is. Kocsi megcsúszott a fekete-fehér kockás márványpadlón, elsodort egy masszív talpon álló nagy kristálylámpát, és nekiütközött egy márványlapos konzolasztalnak. Hangos recsenés hallatszott, az autóban ülők teste előrelódult, síle előtt pedig még az utasoldali légzsák is felfúvódott, és visszapréselt a doktornőt az ülésbe. Harlennek a kormányt vadul tekergetve sikerült kikerülni az összetört asztalt, és továbbhajtott, míg csak a kocsi, a szélvédőjét apró darabokra zúzó, kábelekkel sűrűn körbehálózott acél szerkezetnek ütközve végleg meg nem állt. Odara pillantva látták, hogy körülöttük minden vadul sercek, szikrázik, és valami különös búgás is volt, bár ez utóbbit az üsdobok hangja miatt inkább érezték, mint sem hallották. Senkinek nem esett baja, kérdezte Harlen, és hátradőlve elvette a kezét a kormányról Egészen addig olyan erősen szorította, hogy az már akadályozta a vérkeringést, és mindkét keze karja zsibbadni kezdett. Nehezen mozduló ujjait megmozgatva, a hangerő szabályzóért nyúlt, és valamivel halkabbra állította a zenét. Silának a légzsák lehorsolta ugyan kicsit az arcát és a karját, de ezt leszámítva mindenki sértetlenül megúszta az erős ütközést. a kitört szélvédőre nézett, de csupán drótokat, elgörbült fémszerkezeteket látott maga előtt. Maga szerint ez a bálterem? kérdezte. Igen. Akkor a küldetésnek vége. Ebből a sok drótból ítélve valami bonyolult szerkezetet találtunk el, és a szikrázás alapján azt hiszem sikerült is tennünk valamit, jelentette ki Harlan. Mivel a Range Rover motorja változatlanul járt, bár a kocsi az előtte tornyosuló akadálytól nem tudott tovább menni, a tudós hátramenetbe kapcsolt, gázt adott, és a jármű pusztításának útját követve visszafarolt. Néhány méter megtétele után ki is került a kapunak nevezett hatalmas szerkezetből, és a benne ülők már tisztán láthatták a plexihez hasonló, áttetsző anyagból emelt lépcsőkön megközelíthető magas építményt, aminek a tetején ijesztő idegen lény állt elektromos szikrák vakító zuhatagában. A lény szénfekete szemei leírhatatlan megdöbbenéssel merettek a gépkocsiban ülőkre. Nézte őket egy darabig, aztán magasba kapta a kezét, és kinnalteli hangon felüvöltött. Lassan az emelvényre rogyott, s mint akinek a testét kibírhatatlan fájdalom szaggatja, kétségbe esetten a halántékára szorította a kezét. Istenem ez Bó kiáltott fel a hátsülésen keszi. Igen, értette egyet Pít. csak éppen a mutáció befejeződött, teljessé vált. Oda megyek hozzá, Keszi már kapott is a biztonság csatjához. – Ne próbálta visszatartani Pit. Túl sok lehet itt az elszabadult vírus, mondta Hárlem, veszélyes kimenni, a szikrázástól biztosan hatalmas a feszültség. Nem érdekel, válaszolta vadul Keszi, és Péter előtt átnyúlva kinyitotta az ajtót. Nem engedlek ki, tiltakozott a fiatalember, de igen, muszáj, felelte parancsolóan a lány. Pit, látva, hogy nem tehet mást, félrehúzódott, Keszi pedig kiszállt, és az összekuszálódott kábeleken óvatosan átlépkedve lassan elindult föl az emelvényre a lépcsőkön. Ahogy közelebb ért, a szikrák sercegésén keresztül is, egyre tisztában hallotta fentről az elkeseredett nyögés-nyöszörgést. Szólította Bót, és az rögtön rá is emelte a tekintetét. Kesszi, miért nem érez le? kérdezte. Azért, mert megszabadultam a vírustól, válaszolta a lány. Van remény. Bízhatunk benne, hogy visszanyerjük a régi életünket. Nekem nincs, mondta Bó, és hevesen megrázta a fejét. Nem mehetek vissza, de előre sincs már út. Kudarcot vallottam, nem teljesítettem a rám bízott feladatot. Ezek az értelmetlen emberi érzelmek akadályoztak meg benne. Téged akartalak, és közben ártottam a közös ügynek. Az elektromos szikrázás váratlanul fölerősödött, és ez kezdetben gyönged, de gyorsan erősödő, a terem egészére kiterjedő rezgés követte. Menekülj, Kessi, mondta Bó. A rácsáramkörök tönkrementek. Nem maradt erő, ami szembe tudna szállni az antigravitációval, és megakadályozna a diszperziót. Gyere velem, Bó, kérte a lány. Tudjuk, hogyan szabadíthatunk meg a vírustól. Én magam vagyok a vírus, válaszolta Bó. A vibrálás olyan hevessé vált, hogy Keszi már csak nehezen tudta megőrizni az egyensúlyát, és ügyel bajjal volt csak képes állva maradni az áttetsző anyagú lépcsőn. Menj, Keszi, kiáltott fel szenvedélyesen még egyszer bó. Keszi még egyszer megérintette egykori barátja felé nyújtott ujjait, majd megfordult. Már az egész terem úgy rezgett már körülötte, mintha földrengés rázta volna, sikerült visszajutni a terepjáróhoz, és beugrott a jó előre kitárt ajtón. Boasz mondta, meneküljünk kiáltotta, hamarosan diszperzió lesz, minden az elemeire bomlik. Harlan nem vár további biztatásra, gyorsan hátramenetbe kapcsolta a kocsit és rátaposott a pedára. Még több ütközés csattanás árán ugyan, mint amennyivel az érkezésük járt, de sikerült hátratolatniuk és hamarosan kint voltak az előcsarnokban. Miközben Harlan szembefordította a terepjárót a bejárattal, fejük fölött a csillár már olyan erősen rázkodott, hogy a kristálydíszek elkezdtek potyogni róla. Sheila félt, mert már a szélvédősen sem védte, és sietve az arca elé kapta a kezét. Fogóckodjanak, parancsolt az utasaira Harlan, és erős gázt adva átröpítette a kocsit a bejáraton, a teraszon, még a fölvezető lépcső fölött is. Az ütődés, amit a kocsiba hajtó betonjára visszazuhonva el kellett szenvedniük, legalább olyan erős volt, mint amikor neki csapottak a bálterem falának. Muszáj ilyen eszeveszetten hajtania? kérdezte dühösen a doktornő. Keszi szerint mindjárt bekövetkezik a diszperzió. Úgy gondolta, minél távolabb kerülünk innen, annál jobb, kiabált vissza Hárlen. Mi a fene az a diszperzió? Fogalmam sincs róla, de elég félelmetesen hangzik. Alig fejezte be a mondatot Hárlen, a hátuk mögül hatalmas robbanás hallatszott, és erős lökés hullám taszította őket. Keszi még éppen időben fordult hátra, hogy lássa, amint a ház a szószoros értelmében apró darabokra hullva szétrepül. A jelenség annál ijesztő volt, mivel fényvillanást nem követte, nem lehetett megállapítani, honnan ered a pusztulást előidéző hatalmas erő. A Range Rover is a levegőbe emelkedett, kerekei üresen pörögtek, míg Hallen le nem kapta a lábát a gázpedáról, és bár a repülés csak néhány másodpercig tartott, lendülete elegendő volt ahhoz, hogy talajtérve felgyorsuljanak, a sebességbe kapcsolt gázadás hián lelassult kerekek. Hallen gyorsan észbe kapott ugyan, és erős fékezéssel sikerült megzabolázni a kocsit de remegett, miután azt tapasztalta, hogy akarata ellenére másodpercekre tökéletesen elveszítette fölött az uralmát. Repültünk, mondta az első megdöbbenésből magához térve Síla. Hogy történhetett? Nem tudom, felelt a kutató, és a műszerfalra pillantott, mintha azt remélné, hogy onnan le tudja olvasni a választ. Nézzék, kiáltotta Kessi. eltűnt a ház. Mindenki gyorsan hátrafordult, és mint körülöttük a gyalogosok az épület felé nézett. Sem füstöt, sem romokat nem láttak. A háznak a szó legszorosabb értelmében valóban nyoma veszett. Most legalább tudjuk, mi az a diszperzió, állapította meg Hárlen. Épp a fordítottja lehet a fekete lyuknak. Gyanítom, hogy amivel megtörténik, az elemi részecskére esik szét, és egyszerűen megszűnik létezni. Kesszín a veszteség hirtelen feltámadó érzése lett urrá, és szeméből lassan könycseppek gördültek alá. Pita szeme sarkából látta, hogy a lány sír, és rögtön tudta azt is miért. Köréje fonta a karját, magához szorította, és halkan azt mondta, nekem is hiányozni fog. Keszi lassan bólintott, azt hiszem örökké szeretni fogom, felelte, öklével a szemét törölgetve, majd sietve hozzátette. Ami nem azt jelentő, hogy téged nem szeretlek. Erősen magához szorította Pitet, akinek először a lélegzete is elállt ugyan egy pillanatra mozdulat hevességétől, de aztán hasonló szenvedéllyel viszonozta az ölelést. Hálen kiszállt a kormány mögül, a csomagtartóhoz ment, és kezdte kiszedegetni belőle az üvegeket. Jöjjenek, szólt vissza a többieknek, ideje, hogy útjára indítsuk a ragájt. Te jó Isten, üvöltötte Jonathan, anya! Mindenki oda kapta a fejét. Azt hiszem tényleg ő az, állapította meg az asszonyt megpillantva síla. Jonathan kiugrott a kocsiból, és már rohant volna az édesanyja felé, de Harlan elkapta a karját, és a kezébe nyomta az egyik üveget. Rá is tűzszenthetsz, fiam, mondta, minél előbb annál jobb vége.